Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiyati a'malina Bayyahu jillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah Qad allahu ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhaladzina amanuttakullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa waantum muslimun Ya ayyuhaladzina amanuttakullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa waantum muslimun Ya ayyuhaladzina nasuttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِيهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً أَمَّا بَعْدَ فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِ النَّارِ اخواني في الدين معاشره المسلمين رحمني ورحمهكم الله سيتاكن لانجدكان penjelasan fadilatul syaikh al-allamah salah ibni fauzan hafizahullah taala dari hadis yang ke-10 dari hadis arba'in an-nawawiyah kata syaykh hafizahullah ta'ala ثم inna nabiya sallallahu alaihi wasallama darabah masalan diladzi yakulu al-haram kemudian nabi menyebutkan sebuah permisalan menyebutkan sebuah contoh tentang orang yang memakan sesuatu yang haram di mana ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ia dalam keadaan kotor. Dalam kondisi yang semestinya menuntut untuk doanya terkabul. Pada dia ada asbab liqabuli doa. Sebab-sebab untuk doanya diterima. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata. Wa indahu mani'un minqabuli doa. Padanya pula ada faktor-faktor penghalang. Ada faktor-faktor pencegah untuk dikabulkan doanya. Maka diantara barakallahu fikum sebab-sebab untuk diterima doanya yang pertama ya muddu ya dia menengadahkan kedua tangannya. Menengadahkan kedua tangan ketika berdoa termasuk dari sebab pengabulan doa. Dia menengadahkan tangannya ke arah langit. Kenapa dia menengadahkan kedua tangannya? Ke arah langit. Ini sebagai isyarah. Sebagai isyarat. Yang menunjukkan pada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Maka di sini disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Maka hukum asal di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan ini sebab atau diantara sebab pengabulan doa. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil dalam kondisi tertentu bahawa tangan tidak diangkat pada waktu itu maka tidak diangkat yang kedua adalah ucapan dia Ya Rabbi Ya Rabbi Ia ya bertawassul dengan rububiah Allahu Jalla wa'ala dan ini termasuk dari jenis tawassul yang disyariatkan maka bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara asbabul ijabah. Sebab terkabulnya doa. Di antara sebab pengabulan, pengabulan doa. Yang ketiga adalah bahwasanya ia asha athbara rambutnya kusut, kakinya berdebu dalam kondisi kotor. Tidak ada padanya nampak kesombongan. Adapun seorang yang sombong maka kesombongannya akan menjadi Faktor penghalang dan pencegah. Untuk terkabul doanya. Maka di sini barakallahu fikum pada dia ada sebab pengabulan doa. Wahuwa annahu mutawabih. Dia seorang yang tawabu. Di samping itu pula yang keempat adalah. Yutilus safar. Ia melakukan perjalanan yang jauh. Sementara berdoa ketika safar. Doa. Yang dipanjatkan seorang musafir. Akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwanifidin. A'azani Allah wa iyaakum. Dari sekian banyak faktor-faktor pengabulan doa tadi. Di sisi lain ternyata ada mawanik. Ada faktor-faktor penghalang. Ada faktor-faktor pencegah. Sehingga ia tidak mendapatkan hasil dari doa yang ia panjatkan. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan وَمَقْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram diberi gizi dari yang haram فَأَنَّا يُسْتَجَابُلَهُ Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Karena ada faktor-faktor penghalangnya. Maka sebuah doa barakallahu fiikum tidak akan diterima kecuali. Ida tawafarat asbabu kabulihi. Bila terpenuhi sebab-sebab pengabulannya. Wan tafat mawannya ul dan hilang faktor-faktor penghalang. Maka di sini kata Syeikh, Hafizahullah Taala waraah. Fahadah dalil ala tahdir min al haram. Ini sebagai dalil peringatan dari sesuatu yang haram. Sebagaimana yang telah kita jelaskan baik haram pada zatnya ataupun haram pada usaha dan cara mendapatkannya dan ini padakallahu fikum padanya terdapat dalil atas peringatan dari sesuatu yang haram mafhum dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu minat tayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Sehingga. Yang haram tidak dimakan. Yang jelek tidak dimakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kita. Yang baik-baik. Dan Allah mengharamkan atas kita. Yang jelek-jelek. Maka, seorang hamba yang akan berdoa atau ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia menunaikan sebab-sebab pengabulan doa. Dan meninggalkan serta menjauhi sebab-sebab yang akan menjadi faktor penghalangnya. Sehingga, yang menjadi tujuan bukan semata-mata, bukan sekedar engkau berdoa saja. Balla buddha ma'ad-doa an ta'amala asbab al-ijabah. Namun menjadi sebuah kemestian dan keharusan. Bersama dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunaikan sebab-sebab pengabulannya wa tatajannaba asbab al-hurman dan engkau menjauhi dan meninggalkan pula sebab-sebab yang akan bisa menjadi penghalangnya hadza huwa al-maqsud. Ikhwani fi din a'azza niyallahu iyyakum فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى فَوَائِدًا عَظِيمًا Maka hadis ini menunjukkan kepada beberapa fawaid pelajaran-pelajaran penting yang agung. Yang pertama adalah bahawa seluruh hamba mereka diperintah Baik itu para nabi, para malaikah, para rasul, kaum mukminin dan semua makhluk. Mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengada-adakan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bersumber dari dirinya pribadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima itu. Segala urusan dan ketetapan hanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Faidah yang kedua adalah di dalam hadis ini terdapat dalil tentang dibolehkannya apa yibat yang baik-baik dihalalkannya yang baik-baik dari perkara-perkara mubah dari kelezatan-kelezatan yang Allah bolehkan bagi hambanya maka jangan ada satu orang yang datang kemudian menyatakan minal ibadati tarkul mubahat Wahrumanul nafas termasuk bagian dari ibadah adalah meninggalkan perkara-perkara mubah dan menghalangi jiwa darinya dari perkara-perkara mubah maka kita katakan kepadanya. Ini bukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau meninggalkan perkara-perkara mubah. Bahkan engkau mengharamkan bagimu perkara-perkara mubah. Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kana yakulu minat tayyibat. Rasulullah makan dari yang baik-baik. Makan yang lezat-lezat. Buah-buahan. Daging-daging. Wa kana ya tazawajun nisah. Beliau menikahi para wanita. Wa kana ya Beliau juga tidur. Beliau mengambil mempergunakan apa-apa yang Allah bolehkan. Bagi beliau. Dan beliau meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan beliau adalah qudwah teladan dan panutan bagi umat ini alaihi salatu wassalam maka di sini barakallahu fikum terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyangka bahwa yang dinamakan zuhud adalah tarkut thayyibat meninggalkan yang baik-baik Balih zuhud huatarkul haram. Bahkan yang dinamakan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan atas sesuatu yang manusia tidak butuh kepadanya. Adapun apa yang ia butuhkan maka meninggalkannya bukan bentuk zuhud maka bukanlah ke zuhud dan barakallahu fikum menghalangi jiwa menahan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan baginya faedah yang keempat kata syekh Atau faedah yang ketiga, fi dalilun ala anna Dua'a la yukbalu illa Ida tawafarat fidda'i Asbabul ijabah. wa Wantafat mawani'ul ijabah. Padanya terdapat dalil Bahawa doa tidak dikabulkan. Kecuali apabila Terpenuhi pada Orang yang berdoa tadi sebab-sebab pengabulan dan sirna hilang darinya faktor-faktor penghalang dan pencegah pengabulan doa atau terkabulnya doa. al Alfa'idatul Rabi'ah, fa'idah yang keempat. Wa fihi dalilun ala al harama yupsidul badan. Di sini pula terdapat dalil bahawa sesuatu yang haram itu akan merusak badan. Karena ia memberi gizi kepadanya dengan, dengan gizi buruk. Akan merusak badannya, barakallahu fikum. Dari sisi hissi, dari sisi indranya, badannya. Sebagaimana pula akan merusak Sisi maknawinya Akan merusak hatinya Akan mengotori hatinya Maka Fa'inna hadhihi al-muharramat fih abrarun jismiyah Perkara-perkara haram itu padanya ada mudarat-mudarat dari sisi badaniya. Wallahu subhanahu ma haramaha illa li'anna fihah dararan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengharamkannya kecuali karena padanya ada mudarat. Lihatlah misalnya bangkai. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya karena padanya ada ada darar, ada bahaya, ada penyakit. Demikian pula khamar, narkotika, rokok, kat. Semuanya adalah mudarat bagi badan. Sebagaimana pula kata syaykh hafidhahullahu ta'ala wa adrarun diniyah juga mudarat dari sisi agama Tidak ada kemeslahan apapun padanya bagi Bagi hamba Kecuali ketika seorang terpaksa Karena kondisi darurat Yang mengkhawatirkan kematian bagi dirinya maka dia boleh memakan bangkai tersebut sekadar yang bisa mempertahankan hidupnya maka dalam kondisi seperti ini ruhsah bagi dia dibolehkan baginya sekadar dalam batas kedaruratannya Maka dalam kondisi seperti ini, bila dia memakan bangkai, maka dia tidak termubarokkan dengannya. Adapun apabila dia makan darinya tanpa kondisi darurat, فَإِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِهَا مَعْنَوِيًا وَحِسِّيًا Maka dia akan maka akan membahayakannya secara maknawi, dari sisi kalbunya, dari sisi imannya, dan juga dari sisi hissi pada badannya. Fal hasil maka kesimpulannya ann hadha haditsun azimun ini adalah hadits yang sangat agung wa manhajun yasiru alaihi al-muslimu fi hayatihi, dan sebuah pedoman yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam kehidupannya ikhwan fillah a'azzanillahu wa iyyakum Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam Abu Zakaria. Yahya Ibn Sharif An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. An-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Ibn Abi Talib. Sibdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Raihanatihi. Radiyallahu Anhumah. Kata, "Hafithu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Rawat al-Tirmidzi dan al-Nasai. "Walaupun Tirmidzi, hadis Hasan صحيح." Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanahnya. Radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat Da'ma yaribuka tinggalkan apa yang meragukanmu meragu ila ma la yaribuka kepada apa yang tidak meragukanmu." diriwayatkan at tirmidhi wa Al-Nasai rahimahumallah dan al at Tirmidhi menyatakan hadisun hasanun sahih Hadis ini kata Syekh Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala datang dari Al-Hasan bin Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua putra Fatimah Bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh hada, kata Sibtu Rasul. Oleh karena itu beliau menyatakan cucu Rasulullah. Asibtu As ma'nahu ibnul bint. Asibtu adalah anak dari anak perempuan, iaitu yani cucu. Cucu dari anak perempuan. Wa amma al hafid. Adapun hafid. Maknanya adalah ibnu al-ibn. Anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Adapun kalimat waraihanati ay rihānatu ar-rasūl, waraihana ya az-zahrah allati laha Bunga yang memiliki aroma yang wangi semerbak. Dan ini adalah sifat bagi Al hasan karena beliau seorang yang taib yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala memperindah beliau dari sisi rupa dan dari sisi akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan tentang beliau radhiyallahu ta'ala'an Inna innabni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin sesungguhnya anakku ini adalah sayyid seorang pemimpin dan Allah akan mendamaikan dengan sebabnya atau melalui perantara dia dua kelompok besar dari kaum mukminin dua kelompok dari kaum dari kaum mukminin As-sayyid ma'nahu -ra -mu al rais wal mu'azzam wa zu'al qadar wal makana Sayyid itu maknanya adalah seorang pemimpin seorang yang dimuliakan yang diagungkan yang memiliki kedudukan dan posisi yang terpuji. Dan memang demikianlah al-hasan radhiyallahu taalaan. Karena beliau terlahir dari baitun nubuah, dari dari rumah kenabian, cucu Rasulullah alaihi salatul salam. Pada dirinya ada kebaikan, kebaikan akhlaknya, kebaikan agamanya kebaikan amalannya yang diantara keistimewaan beliau adalah apa yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang bahwa anakku ini adalah seorang sayyid melalui perantara beliau radiyallahu ta'ala Anhu tertahan untuk tertumpahnya darah kaum muslimin. Tatkala beliau dibayat. Untuk menjadi khalifah. Setelah terbunuhnya ayahanda beliau. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala'an. Sementara Muawiyah. radhiyallahu anhu wa arda'ah bersama penduduk Syam dalam peperangan melawan Ali dan yang bersama beliau, radhiyallahu anhu ardhoh, telah terjadi peperangan antara dua kelompok besar dari kaum Muslimin, satu kelompok yang dipimpin Ali, radhiyallahu taalaan, dan kelompok yang lain yang dipimpin Muawiyah. Disebabkan terbunuhnya Utsman ibni Affan radhiyallahu taalaan, maka terbunuhnya Utsman telah membuka pintu bagi kaum Muslimin sampai saat ini, telah membuka pintu fitnah wal iyyadu billah. Maka tatkala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat kondisi tersebut peperangan telah terjadi di antara kaum muslimin maka beliau kemudian tanazul mengalah dan menyerahkan al-khilafah ke kepemimpinan kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala huwa arda dalam rangka mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin. Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu tahun tersebut dinamakan dengan Amul Jamaah. Tahun persatuan. Karena kaum muslimin mereka bersatu padanya. Dan ini termasuk dari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah dan keutamaan Al-Hasan. Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma maka terwujudlah pada beliau kabar gembira yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikhwanifiddin a'azani Allah wa iyaakum katabliyaw radhiyallahu ta'ala an hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Aku telah menghafalkan dari Rasulullah sebuah pesan, sebuah nasihat, sebuah hadis. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da yakni utruk, tinggalkan kata Syekh Al Fauzan. Ma yaribuka yakni mata syakku fihi, apa yang engkau ragu padanya, tinggalkan. Ila ma la yaribuka. Kepada apa yang tidak meragukanmu. Bila di sisimu padamu ada dua perkara, yang satu engkau ragu, yang kedua engkau tidak ragu, maka engkau mengambil apa yang tidak ada keraguan padanya. Maka ini sama dengan ucapan Nabi Alaihi Ssalam, "Famani takashubuhati, takadista baralidini wa Siapa yang berhati-hati dari perkara shubuhat? maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ikwan fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah sisa sedikit dari hadis ini kita akan jelaskan dalam kesempatan-kesempatan mendatang semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa ta memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh